A francia és olasz nemzet politikai versengése az 1920-as években nyugat-afrikai gyarmataikon tombolta ki magát, és a raffin háború után újult erővel lobbant fel a két ország egymástorkát kereső gyarmati politikája. A dél-amerikai betelt kivándorlási kvóták után ez a földrész jött divatba a lehetőséghajszoló gazdasági emigránsok körében, akik időnként valami országokba szóló tömeghisztériával, Európa minden pontjáról csapatostól kezdtek kivándorolni egy-egy tengeren túli földrészre. A két ország gazdasági hadműveletei valóban kitermeltek valami ipari mozgalmat, spekulációknak kedvező lehetőséget és főképp a francia gyarmatokat lepte el nagy tömeg optimista munkanélküli és szerencsevadász. Ez időtájt abban a mérsékelten kellemes helyzetben voltam, hogy a francia idegen légió közlegényének nevezhettem magam. Mélyen bent Afrikában egy nemrég létesült garnizon kaszárnyájába feküdt az ezredem. A szószoros értelmében feküdt, mert derekán voltunk, az úgynevezett siesta idejében, amikor a légionista előírás szerint a nap legnagyobb részét az ágyán fekve tölti, mert a meleg európai ember számára ilyenkor elviselhetetlen. Elfogalatlanul meg kell állapítanom, hogy a légióról elterjedt szörnyű hírek kicsit túlzottak. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy egy balmazújvárosi csatornatisztító élete nem fejedelmi állapot a légionárius viszonyaihoz képest, csak azt a lényegében nem nagy különbséget állapítom meg, hogy a légionista nagyon szomorú sorsának 50%-ában ő maga az oka. A vasszigort elsősorban azt teszi elviselhetetlenné, hogy csupa idegbeteg, szertelen természetű, letört és elrondyolt életű ember van itt együtt, akiknek egy sokkal enyhébb katonai szellem is a poklot jelentené. Viszont egy fegyelemhez szokott jó magyarba kap nem élne át annyi kínlódást itt, mint általában a légionisták. Lényegesen elviselhető tette sorsomat társaiménál az óvatosság, amelyel a legcsekélyebb rendetlenségtől vagy fegyelmezetlenségtől is tartózkodtam. Bizonyos, hogy európai embernek kényelmetlen katonai élet közepette hozzátörni az afrikai viszonyokhoz igen súlyos feladat, de minden testi kinnál keményen megpróbáltatás az élet egyhangúsága és tartalmatlansága. Európai fogalmak szerint ez a hadsereg nem más, mint uniformisba tengődő tipikus civilek szerencsétlen csordája. Mélyen bent Afrikában aránylag több szabadsága volna légionistának, mint a nagyobb garnizonokban, ahonnan sokféle módon megszökhet, elérheti a tengerpartot. Még itt elvágva a modern közlekedés minden eszközétől olyan helyen, ahol még falut is csak országnyi távolságban találhat, a szökés szinte lehetetlen. Mennél tovább szolgál a légionista, annál északabbra kerül, míg az egész nagy garnizononkban a kultúrált Észak-Afrikába csak az kerül, akinek törzs rapjára néhány évi szolgálat után, hogy megbízható. Ezért a messze délkeleten fekvő ezredek több szabadságot élveznek, ami azt jelenti, hogy nem kell őket bezárni, mert a föld, az ég, a nap, a levegő, minden egy ízásig túlfűtött kiszámolhatatlan kilométerekre terjedő roppant börtön. Ezért a légionisták napközben kijárhatnak a kasszárnyából. Kedvük szerint szórakozhatnak, amely szórakozás általában abból áll, hogy egy istálószerű kocsma padlóján ülve szerencse játékot játszanak, isznak, vitatkoznak. Ha jobban berúgnak a szokottnál, és általában ez nem szokatlan, akkor megverik az arabokat. Ilyenkor futólépésben érkezik az őrjára. Nyolc ember. Ezek szintén megverik az arabokat. A kedvesem egy aranyblány volt, akit a légionisták holdnak neveztek. Hold nem volt azoknak a hölgyeknek egyike, akiket fiatal lányok elé úgy szoktak odaállítani, mint a hűség követendő, mint a képét. Én például egyáltalán nem mertem volna őt fiatal lányok elé odaállítani. Különösen a légionistákat kényeztette el amit úgy látszik az édesapjától örökölt. Hold édesapja régebbi cipőfoltozó volt, de már hosszabb ideje kizárólag alkoholizmusával foglalkozott. Buta, jószívű arab, fajtájából az egyetlen egész Afrikában, akiről azt merem állítani, hogy szerette a légionistákat, és ha valaki arab létére szereti a légionistákat, az még egy európai szemében sem lehet kitűnő jellemvonás. A nőknél persze nem nevezhető ez a szimpátia szolga lelkűségnek. Ha magasabb erkölcsi igényeknek nem is felelt meg hold, jó szívű, szeretetre méltó volt és sokban hozzájárult ahhoz, hogy a közép-afrikai pokol elviselhető legyen számomra. Ezért hálával gondolok rá. mélységes hálával. Különösen azért, mert ő volt az, aki elősegítette, hogy kitörhessek a roppant börtön láthatatlan, helyesebben átlátszó, forró falaink keresztül.